Spagetti, megint a pizsama szemérmetlen lobogása. Spagetti nyüzsgött egy lábosban, bonyolultan. Vérrel permetezve, ragadta meg pinta a felszínt. Apám a köldöke, mint középpont köré, mutató ujjával köröket rajzolt. Gondban volt. Átkozott história a nyökögött. Először is mi ez a piros? Körmével óvatosan megpöcögtette a gombot. Áhítatos tudatlansággal legyintett. A sütő belső világítása erőteljesen nyomni kell. Fancsiko szakszerű, én szótlan. Másodszor meg. Miféle fortéja lehet elérni, hogy a spagetti teteje úgy melegedjék meg, hogy közben alul ne égjen szénni? Kezét, mint a áldást osztana, ráborította a tésztára. Most, amint látom, az a helyzet, hogy alul már szénné éget, tehát rendben, felül meg jéghideg. Tényleg, zsíros hártya vágta le helyenként a kusza hengertestek gömbölyűségét. Kérsz? Jó azért, tápláló! Fancsikóék valamiért orroltak ekkor apámra. Talán a torratanárnő miatt. – Pus! szólt Pinta higgadtan. – Ápropós bagetti. Fancsiko kiméletlenül áttételes volt. Mikor kialusznak a szobákban a fények, a hazugságok, mint a giliszták, kicsúsznak az emberekből, leereszkednek a vonatkozó villámhárítókon. A tuna fenekén másznak pestrolád Budára, és semmi de... Mielőtt a nappal kinyitná a szemét, visszaérnek ugyanígy. Értjük, nem de bár. Apám ujjai összedörzsölésével parmezánhózáport csinált. Ebből is csak melegebb lesz, fűztem hozzá szellemesen.